Mehmedben Ibrahim ájult testét kiszabadították egy hosszú, x lábú asztal alól. Mesterséges légzést alkalmaztak nála, ami afrikai értelemben azt jelenti, hogy többször oldalba rúgták és a mellére léptek. Na mikor erre sem tért magához? Mert hát az ember csak igyekszik, ha a barátai becsületének megvédéséről van szó. Akkor arcába öntöttek egy fél üveg rumot. A rumot minden esetre lenyalta az arcáról, már amennyire hozzáférhetett, de még mindig nem tért magához. Ez csak olyan reflex részegeskedés volt nála. A továbbiakat már nem állt módonban megvárni, mert sietnem kellett vissza Fort Miribelbe. Hiszen ha nem érkezem az erődbe, mielőtt a szintén kimenős őrmester hazaér, még megtalál Róni szavai áthágása miatt. És itt kezdődött az a kellemetlenség, amire regényem elején hivatkoztam. A nagy sietségben eltévesztettem az irányt. Elvesztettem az iránytűmet, már Nincs kizárva, hogy az iránytűt akkor szakították le a mellemről, amikor Mehmedben Ibrahim sógora fejjel előre kizuhant az ablakon. Azon kívül teljesen megzavarodtam. A kulacsomból kiesett a dugó. Bár könnyen lehet, hogy ez akkor történt, amikor Mehmedben Ibrahim fivére három szaltót csinált, és leverte a lábáról a főpincért a feleségével együtt. Na, és most kénytelen voltam a még mindig rekenő hőségben, szomjassan, halálosan, fáradtan, kiszáradt torokkal és kicserepesedett szájjal rohanni Fort Miribel felé. A fölötte kellemetlen volt. Az iszonyú hőség, a szállongó por, mely beleeszi magát a pórusokba és recseg az emberfoga alatt. Még azt is igénybe veszi, aki már harmadik évet az a porát. És ha elgondolom, hogy ez az egész emiatt az öntelt szamár miatt van, aki nem hagy magán száradni semmiféle becsmérlő kifejezést. Új, nom dunom. Úgy veszem észre, hogy nem is jó irányba megyek. A távolban már fel kellett volna tűnnie Ford Millibel kőcsipkés erődítményének. És miután nem tűnik fel, hát ez feltűnik nekem. Úgy látszik, eltévedtem. Igazán nem sokat jelent, hogy most ezt a gyűrűt találtam. Fantasztikus! Hogy ilyen véletlenek is lehetnek az életben, hát erre nem is gondoltam volna soha. A szahara homokja, különösen, ha egy kis szél is van, percek alatt be tud temetni egy egész karavánt vezetőstől, tevéstől együtt. Úgyhogy ebben az életben sem találják meg többet őket. <gül> És egy kis gyűrűt mégsem fedett el most a szállongó homok. Ott csillogott előttem alig három lépésnyire. Na, és nem lehetett nem észrevenni azt a rubinkövet, amely olyan volt, mint egy óriási vércsepp. Lehajoltam és felvettem. Szerencse a szerencsétlenségben. Gyorsan az ujjamra húztam és siettem tovább. Mennyi hasznom minden esetre volt a dologból. Azután elnevettem magam. Hát kicsit reketten és idegenszerűen hangzott a nevetésem, úgyhogy én magam is alig ismertem rá, de csak ugyan komikus dolgokat produkál az élet olykor. Most van egy szép aranygyűrűm értékes rubinkővel, ezzel szemben nincs egy korty vizem se, és könnyen lehet, hogy néhány órán belül szomja a halok. Illetve hát nem könnyen, de lehet. Mert az ember nem hal könnyen szomjon. Meglehetősen sokat kell szenvedni, amíg az ember úgy érzi, hogy tüdejében, lasacskán megpattannak azok a kis vérerek, amelyek a víz utáni vágyon kívül még a légszomj is erősen igénybe vesz. Mondják, hogy könnyebb halál is van a világon. De menni kell. Még akkor is, ha az ember már úgy érzi, hogy teljesen eltévedt. Mert hát, ha mégsem tévedt el. ezek az átkozott homok hullámok, ezek az egyforma sárga dombok, a lefelé tartó nap vakító izzása, és mindenütt egyforma homok viszfégye. Lassanként agyamba kergeti a vért. Megfeszül minden idegszálam, és az erek megpattani készülnek a halántékomban. Megbotlottam és elestem, na és káronkodtam, hogy még kövek is feltartanak az utamban. Azután körülnéztem, és láttam, hogy nem akadt az én utamba semmiféle kő, És ha az ember már láthatatlan kövekbe botlik az a Na, az a vég kezdete. Valahol messze, a látóhatár szélén egy karaván haladt lassan. De ordítottam volna, feltéve, hogy tudok ordítani, és nem csak valami szánalma suttogást tör elő a torkomból. Nem hallhatták volna, meg olyan messze voltak. Én nem vagyok irígy ember, de fog csikorgatva néztem azokat a boldogokat, akik nyilván nem szomjasak, és a világ legpompásabb járművén Komoly, nagy darab, négy lábú tevéken közlekednek. Na de hát itt el kell pusztulni. Lefeküdtem a földre, felnéztem az égre és felsóhajtottam. Nem tudtam, hogy az adott -e erőt, hogy felnéztem az égre, vagy az esetleg, hogy sóhajtottam, de hát néhány perccel később ismét feltápászkodtam, és... Rodgyant térdekkel botladozva elindultam tovább. És ebben a pillanatban úgy éreztem, hogy hát csak ugyan elérkezett a vég. halálhoz közel álló emberek többnyire megőrülnek, amit tapasztalataim alapján egyáltalán nem csodálok. De hogy az őrlet ilyen víziókat váltson ki az emberből, na hát azt nem gondoltam volna. És azután láttam, hogy ez mégsem vízió. <gül> De hát, mégis egy őr lett. Ugyanis az egyik homokdom mögül ebben a pillanatban előgördült egy autótaxi. Ja, ismétlem, egy rendes piros autótaxi. Olyan, amiért az imént mindegy négyszáz kilométerre lévő orámban láttam legutóbb. Rendes, szabályos autótaxi, fehér kabátos sofőrrel, szabadra állított zászlóval. Egy, egy autótaxi, amelyikben nem ül utas, Dudált egy kicsit, amit szintén egy marhaság volt, mert hát ugyan ki a fenét akar figyelmeztetni a szaharában egy taxi, hogy hát vigyázzon, nehogy már baleset érje. Megje. A taxi szépen odagurult mellém, megállt, a sofőr megemelte a sapkáját, és údvárjasan, mintha Rümmar és a a közlekedési rendőr közvetlen közelébe állna, behúzta a kézi és udvariasan így szólt: Nem parancsol kocsit, uram?